eta asparneko bosak, gaurkoan aipagai, bilistai dira asparneko bozetan badakigu beinatintxe auspe, beraz e, diastik berriz aurkesten dela e, beraz bigarren mandatu bat betetzeko eta bertzaleak egin zuten aurreko atzo erritarekin beraz e, skerreko alternatiba gisa aurkesten ziste e, eta gurekin berriz Martin Etxesar eta egunon zuri egunon lehen galdera gisa, beraz ipatzeko ere bai beinatintxe auspe gomitatu genuela eta berrak asparneko azpandarekin zuzenean eginen baitu bere kam paina bezdou nah gure gomita pretsheski estabe da rikes goizuntan eta ogiatik aurkezten zisterei bai eh uh, bai guk badugu uh, proyektoba te bai nanai dugu heritarrekin lantzatu ba, baita ere uh, uh, gomitaia uh, erantzuna eta aipatzeko ere bai uh, be azpandaren lista hori etugi dela piska bat uh, be azken momentuan horsei mira biztanen badira azparne azparnen bertan nondik etugi etugi zauzuet desmakhtsori Meduera urte bat eta erdi asiginen biltzen, bilgaiten, bilgaitenek bere deialdia zabaldu zuerarik, abertzaleak asiziren biltzen azparnen. Piskanaka, piskanaka, diande gehiago bildu da, eta gaien inguruan bildu gira, ez dugu, eta askenean proposamenak atera dira, eta proposamenetik Edo proposamenetatik, programa bat, eta hilabaki dugu, zerrenda bat osatzea eta programa horrekin abiatzea. Orain arte ziren bildu abertzaleak? Be, geada, sei urte ez, ez girela bildu. Edo guti, gure artean, ma lan uh, ez zen, uh, abertzale taldelik ez zen uh, antolatu, orduan piskabat moztuak egalditu gira duela xai urte, eta hor, motora berriz pizteko eta berriz abiatzeko, uh, lana izan da, hor tarako uh, denbora hartu dugu, eta berantagertzen gira, bailan hor gira horrein. Beharrezkoazen hor diana? Bai, bibistanda beharrezkoazela. Hor, ikusten dugu, talde dinamika berri bat bat dugu la, motiba garria da, uh, diandea biltzen da, diande gero eta gehiago biltzen da gurekin, gaian inguruan, ez karrik zerrendan direnak, badan dende gehiago ere biltzen da eta zinez horrik dugu dinamika berri bat eta badu hain uh, izurti bilzen da zela zparnen abersalimonduan eta hor zen dut batela zerbait berri eta gure gomita goizuntan zerrenda buru bat Martin Etxezarreta azparnen orkestuko ziste beraz zerrenda berttzale eta ezkertiar batekin egitarekin deitzen dena azparnen, azparnen 66000 biztan le bi zerrenda izanen dira gaur egungo uzapezaren edo bein txospeen zerrenda eta zuena eta behen be, hasi gira aipatzen eh? pixka bat nola osatu do, beh, osatu duzuen zerrere nola lortu duzu E, zu berezia zela zerrenda gazte zahar denetarik uh, osatu du Bai, gaztenak us hogeita bat urte dituera eta zajenak girogeita ha amahiru urte ditu.t uh, jendeak uh, gogotik uh, etortzen dela, uh, delaideen partikattzeera tiritziak uh, ematera eztabaidatzeat, eta neustaz horrek sortu du giro berezi bat. Uh, Aintzina iteko giro berezi bat motxibagagia, Um, eta orain proiektuetan, edo gure proiektu, uh, proiektuan parte hartzeko, jendea gero tagiago biltzen da, eta ongi senditzen da. Hor uh, ikusten dugu jende berri bat, orain arte zen hartzekulan bildu olako uh, politika egiteko, Eta hor placegarekin astaperan koetaez etorki ziren bat eta hor gelditu dira untsa senditzen direrako eta jande hutsa senditztzen direradik talde batean uhatsa uh, uh, handi uh, egina izan dela. Pola arte hori bakatu orain arte hori galdu zenna jandea zen gehiago bil tzen, desmotivazio handi bat senditztzen zena, uh, joiteko gogoa baina azkenean uh, duela sei urte pasatu zenarekin pixka bat uh, uh, de aspiratuaak gorainikuttzentzen utsi batzpaen eta hori uh, betetzen ari dira. Eta proiektoak muatzerakoan munta, begira konpetentzia batzu eigiiko utxe batan ere bai esperientziaere batzuek sekatzen dute, Zuek zuen inista ossatzzerakoan lortu duzue be olako uh, bat konpetentzia oroko bat Biltza ekipan? Bai. Jendea badago eta bederazi persoena badit, baditugu gure zerrandan, jende gehiago biltzen da gaien inguruan, baren ez dugu nahanzi behar da uh, azparne saimila laueun uh, biztan lehidela, horea ipatzen zenuten ostian, eta azparne zinez emindegi dela Eta deanda, azparnean bada jendea eta gu garritendugularik uh, erritarrekin lan egit nahi dutela, joan engira aien bila eta eskatuko diegu laguntza, justuki uh, elgarrekin gure proiektua montatzeko eta elg elgarrekin haritzeko. Eta oh ahala ere aipatzen uh, aldena bon, beina tzinintxospe uh, auzapeza da, bere proiektoak lanak eta eramaiten ditu entzina, zer proposatzen uzusia zeek ezziste inoiz uh, egiko etxean uh, izan uh, nola es salttzen alduzu zuen uh, burua jakin gabe azkenean zer zerharbaden saldu ez gira, gira merketaritzen hasiko kanpaina bat bada bai, Burua zaldu behar Gure, gure proiektua zaldu nahi dugu alternatiba bat proposatu nahi dugu eta gure alternatiba uh, argida Ezkerreko alternatiba bat orduan guk nahi dugu erakutsi man egiteko manera bat posible dira eta alden indar guzia emanen dugu uh, uh, hortan Zein da egiteko manera hori beraz azparnen konkretuki Interesak kolektiboaren gana joitea han edo erritarrekin gauzak lantzea eta erritarrekin gauzak erritarrak kontsultatzea haiekin gauzak uh, prestatzea eta sendako ez haiek erabakitzea gero gure lana bete dugunala ez hori ustetut uh, um, horiek dutela itsartuberko eta gure lana horrek irestuko digu eta gure aremana erritarrekin ere dela sustatuko Demokrazia parte hartzailea, funtsian hor uh, da entzinan emaiten duzuna. Azparnek falta du hori? 6000 biztane pasako erri batean, eta nola plantan ezartzen da funtsia? Ikusten duzuladik, uh, bizterranda dileladik uh, bakarrik, enoztaz uh, argida jendeak ez du uh, azparneko politikan parte hartzen. Uh, Zergaitik, eskatu berti egu azparndarra, egin anean edo ustez, aintokiaz ah, du telakoatxe maiten eta pixkanaka, pixkanaka ikusten duzuladik zerbait antoratzen duzuladik uh, ma, uh, gune bat mintzatzeko eta editziai maiteko, diendea, rubiltzen da, diendea, mintzatzeko gogoa du. Uh, gauzak trukatzeko uh, gogoa du. Uh, gaitasunak trukatzeko eta hori dena erabili behar dugu, gore proiektuetan, eta sparrne geroari begira hori dena landu behar dugu eta eta horrekin egin beharko dugu. Uh, Bestenaz, so, zerrenda bat egita bakari eta Bigarren bat bakarrik olako uh, kopuru batekin ez da normala. Ez da. Zerbait bada, gibelian. Eta hori, uh, aztertu behar dugu eta hori erantzun behar kodiugu. Horren konkretuki, zer proposatzen duzu ez eta hori riko etxe baten uh, batean sartzeko, behar dira proiektuak, ze uh, proiektu balitaike hor uh, gibelian? Um, nere ustez, uh, izan... Um, nah uh, sozial dinamika bat bultzatu beharko dugu. Horrekin eran nahi du, biltzen bagi da, egitarekin uh, aien beharrak atelako dira. Aien beharritatik abiatu beharko gida. Uh, ez dugu proiektu edabak itzaile bat izan behar, nedostez edaik itzailea izan behar dugu. Orduan duan uh, aien beharritatik abiatuza, Uh, gode proiektua egin berko dugu, oxatu berko dugu, dihan handik ikus eber dugu, informazioa diacho ber dugu, ikusteko orain arte serg egina izan den, ea orientazioak zoin izan diren, Uh, Ez badira bada programa bat, badira orientazioak, eta agertzen deladik dik, adibidez, gintza plana, badira animaleko proiektu bat, uh, boste honobi, uh, etxibizitzarekin azparnen, horren zer da, uh, etorzen den da nola kudeatzen dugu, zer antolatzen dugu, edoen de horrekin, pentsatu haizan da, bi mila gehiago, izan den dela azparnen, uh, diren, uh, Uh, urtetan, diandeo hori nolako datzen dugu, gure bizian nolako datzen dugu, gure bizikoadro eta kalitatea uh, atxikitzeko, zer, ez, uh, zer antolatu behar dugu azparen. Gelderain izbadira, uh, gure proiektua hori uh, beharretatik abiatzea eta ikustea gero tresnekin, uh, guretzat berria izanen da, zain tresne duguna, eta, eta zer egiten aldugu erritarekin, gure hori importantena izanen da guretzat. Aktualitatea, Egunero hurbiletik segituak Goizberri emankizunean, Egunero gomita bat. eta ekin uh, zerrendako zegenda, burua, beraz, gurekin dugun Martin Etxe Zageta. Eta, uh, azpaganeko eriari interesatzen gira, egan duzu, ez dela izanen uh, erabaki, erabaki tzailea, beraz, zuen uh, ista, baizik eta, eraiki tzaila. Ala ere, zuen, uh, zuen proposxamenak, bat dituzue, bada bizizu zeloren dinamizazioa, pixka bat haipatu dugu hori bai, ekosistema sistema ere, Euskaramailan, mailan uh, duze politika be, berezi baten, eta egiazko politi, izkuntz politika baten plantan ez zartza, nola gauzatuko da hori? Euskaz lehen erabakia izanen da, Euskazia ofizialta suena azparenen, nahiz eta legez, Uh, zen egiten ahal, guk hartzen ahal dugu, uh, reten den, uh, deliberatu bat, uh, ofizialtasuna plantan ezartzeko uh, azparen uh, gauzak abiatuak dira egia erreteko, baina uh, neustaz indahondi bat egin behar dugu, uh, Euskalaren uh, ikastea bultzatzeko, uh, um, mintzatzeko guneak uh, sortzeko, uh, eragire uh, eragile guziekin, nahi dut, uh, elkarten gana joan beharko girela, uh, saltegien gana, uh, denen hartan anturatu beharko dugu zenez, uh, ingurumen euskaldun bat, eta horrekin uh, uh, berbada entzienatuko gira, eta uh, eran behar da ere gero gure gauza guzieak, uh, errelkargo mailan, eta uh, uh, proiekt gure proiektua gure. Uh, Defendituko dugula ere beste maila batzuetan, zuetan, eragile guziekin, mintzatu beharko gira, eta edagile guziekin anturatu beharko gira. Eman dezagun, erritarrekin eh, zerrenda, uh, uh, erriko etxan xartzena, eta uzapez uh, bilakatzen zirela, Martin Etxezar eta zein izango da zuen uh, lehen proiektua edo ze, lehen ekintza azparneren zat? Neroxaz, uh, berkodila komiteak sortu fite-fite eta erri itarren gara duan. Eta uh, justuki aiekin zuzenki mintzatzeko eta eta dut, uh, ezta baida guneak edo kontsulta guneak uh, sortzeko lehen bailean uh, izan, gauzabat izango da dosieretan uh, sudura sartzea eta ekosteaz egiten den baina horik uh, pape, pape lana, lanak dira gure elburuan eustaz izanen da fite-fitea erritaren gana joaitea eta aiekin, aiekin ikustea nola antolatu zer tresna behar dugun uh, justoki gure proiektua entzina eramaiteko Hala, ere zoek proposamenak ingo dituzu, ere bai kontxeileute, korrek genai du proiektu lodiak izan delarek, edo txikiagoak ere bai, egitaren boskarat eramanen dituzula? Me, berdira, berdira, kontzutaltzeko manera desperdinak, izaiten aldira hauzo komiteak, izaiten aldira referrandormak, izaiten aldira edozen gauzak, uh, webgunea bada azparlen, bai lan hori ere, uh, entziena eraman berko dela, uh, uh, gero, uh, gero uh, prentzatu dugi, biltzara handiak egiteak kulturaren mailan, kirola kiro elkartekin, uh, gauzak nola, nola egin behar diren, zer, zer behar duten, eta gero gauzak nola mutualizatzen ditugun, proiektuak edamaiteko gero E, er, da, uh, eta horiek giren dugu, horiek giren dugu, uh, dura, bedo, an izana, izan gabe, uh, an, an nirustaz, an izan eta gauzak badakigu lana ainitz izanen dugula, baina nortarako motibatuak gira eta pres gira orain. Eta berdan jendaren gana joaren gira, badira estruktura kinguroan, ez gira bakarrik uh, eta laguntzarekin uh, lortuko dugu bestak ez zela. Azken galdera bat, Martin Etxizarreta, uh, erri elkargoari el begira, ez ari ziste, ala ere, hor, uh, autoskunde hauetan horrek ere baitu uh, garantzia, azparnene? Bai, noski, erri elkargoan txartuko gira, eta gure proiektua eta gure balorea, gure printzipioak erri elkargoara manen ditugu, uh, badakigu, uh, Azparne ez dela munduko zentroa, batzuk pentsatzen duten bezala, berbada batzutan, baina uh, gure gure uh, uh, antolaketa urjunago uh, joa iten dela, bai errealkar gora, eta dugu antzi behar uh, Azparne Euskal Herrian dela, eta haratago ere ikusi begiratu behar dugula, eta Azparne dela um, erdut, um, lujalde handi baten uh, parte bat. Martínez Zageta, beraz, egitexekin zergendako burua azpagnen abertzaren izsenean eskartzen zaitu gu izuntan gure galderak erantzunak.